d'un quart de sis de la tarda, el bueta Josep Pedrals és el ben sonat tant que aquest any ens porta cada setmana una frase que li ha sonat malament i ell suggereix com fer-la bé. Pedrals, com anem? Molt bé, anem molt bé. Molt bon any, per cert, que encara no havíem parlat, eh? Igualment. Igualment. Al final ens ho acabarem dient el febrer, això. Sí, sí, sí. sí. Ja està, eh? Ja està, ja està, el dia no sí, és sí, el ja límit està, per dir-se vale. aquestes coses. Um, aquests dies has escoltat coses que no t'han acabat de sonar bé? Bé aquesta setmana eh, vaig anar a un casament d'uns coneguts i em van col·locar no sé per què, en una taula amb un grup de, de conques molt simpàtiques, unes mm -hmm. senyores, grans, totes solterones. Oh. I a mesura que avançava la nit, les senyores van començar a fer judici sobre tot el que passava sense cap mena de vergonya i com si jo ja no hi fos, no? O sigui van sentir amb tota la confiança al món okay. i van seguir elles al el seu món, i quan ja tothom havia begut, massa van començar a criticar la parella que es casava, comentant cada un dels gestos que feien on ja es començava a notar l'accés de beguda. I en un moment donat en què la parelleta va començar a joguinejar, ell feia el tigre i ella la gasela enlluernada, una de les meves companyes de taula va dir... Goita, l'enamorat la sedueix amb vicioses cares i les posa bé. I analitzaré aquesta frase. Perquè, què, vol, què, què volia dir aquesta senyora? O sigui, l'enamorat, que és la persona que sent amor per algú, o la persona que festeja, la sedueix, o sigui, seduir, que és induir algun, alguna cosa, amb avalliments, promeses, etc o induir a mantenir relacions sexuals, amb vicioses cares, les cares vicioses, les cares, evidentment, és la part anterior del cap de l'home, i també és la, la, les faccions, en tant que expressen un estat físic, etc. Viciós vol dir donat al vici, que el vici és la qualitat dolenta d'una persona. Per tant, eh, les cares vicioses són les carotes sí, com sí, de dir... Com aquí, veuràs el que et, com com et com faré. Sí. Diu l'esposa, que és la persona unida a un altre en matrimoni, que ve del llatí esponsus, o sigui promès, que és el participi substantiu de espondere, prometre, que aquí fixeu-vos que ell li diu l'enamorat i a ella l'esposa. O sigui, ah. ell, ell està, va de cul, però ella hi és per compromís, sí, ja està, saps? Ara. Diguéssim hey. que que jo això vaig pensar que aquelles senyores venien de part de la núvia. És ah, el moment. Ja, I llavors diu, i l'esposa bé, ve, que venies és transportar-se d'un lloc al on s'és. En aquest cas, clar, les senyores ho deien a, a, malament, perquè hauria de ser l'esposa i va. No, no ve, sinó, no, no venia a la nostra no caula, anava cap a ja, ell, ja, cap ja, a l'esposa. Ja, per tant, el que venien a dir aquestes senyores era... La noia respon era a les ganyotes del noi. Yeah. Que per això ja podrien haver dit... Quan el xicot fa carasses, ella hi adreça ses passes. O a la incitació grossera hi accedeix a la primera. O encara més, el desaiximent del nuvi li ha plegut de vell entubi. O ella no s'ha fet pregar davant el gest xavecar. O el fet que ell no hagi estat gràcil fa d'ella una noia fàcil... O encara, si es deixa anar l'animal, l'on va parar la moral, perquè aquestes senyores anaven per aquí, ah, no, diguéssim. Ja o sigui, ja no hi ha modus ni civisme, sols luxúria i erotisme. I això seria, més o menys, el, el que vindrien a dir. Però, jo que sóc malpensat de mena, he analitzat la frase d'una altra manera. I si l'enamorat és l'enamorat, que morat és estar de color vermell o blau, com el suc de les mores, diguéssim, uh -huh. uh -huh. I s'utilitza per dir que algú porta un col·locó, o, ja. o, o sigui, sí, que va, Déu n'hi do, a l'amat. Sí, exactament. També morat voldria dir emmurellat, però en aquest cas no crec que sigui això. Llavors, les sedueix, fos les adueix, que el verb adueix presentar, oferir o al·legar una prova, una raó, un argument, i en comptes de ser ambicioses, fos tots junts ambicioses, cares, o sigui, ambicios, que és desig desordenat d'aconseguir honors, dignitats, etc. I cares, que vol dir que té un preu elevat. Ah. O que inspira una gran tendresa, no? Més molt cara, no? Ah. És... I llavors, les posa bé, és les posa bé, o sigui, del verb posar, venir passar, o és o estar de, de tal o tal manera, eh? sí? I bé, que és, és, és satisfactòriament, abatatjosament, o feliçment. La, la frase llavors quedaria... L'anà morat les adueix ambicioses, cares, i les posa bé, que seria l'estat d'embriaguesa les fa trobar-se dignes i elevades i sentir-se segures, que en aquest sí, cas senyor. qui són? Les senyores de la taula. Molt bé, no? molt per bé. Per tant, podríem haver dit el grupet ens alli perquè porten una mona. O haver begut de valent els dona convenciment. O els esperits, en aquest cas de l'alcohol, els esperits donen aires i les posen criticaires, o el sol fet d'haver begut els referma l'actitud. O encara més, la distesa sobre taula les referma, en sa paraula, això tenint en compte que ambicioses fos dignes, cares fos elevades, i, i, i que les posa segures, o sigui, les posa bé, tenent tu com a segures. Però i si fos que ambicioses fos desitjoses cares fos estimades i les posa bé que les fa sentir còmodes, o sigui, seria... L'estat d'embriaguesa les fa trobar-se desitjoses i estimades i sentir-se còmodes, que és el que passa normalment quan sí. veus molt. com sí. I llavors la frase seria... Ara ja poden comprendre's perquè el pet les posa tendres. O, la beguda els brinda vida i distensió amorosida. O encara més, el fet d'atorrar-se en honor dels amants fa que ara se molt més que abans. O, que l'alcohol les acalori Torna motiu el casori. O l'última versió que dic per avui, que és... A base d'omplir beixigues, s'han acabat fent amigues. Ja! És el que va passar, en realitat. Van acabar totes les amigues i jo fugint de la taula de maratotis. I són d'aquestes senyores que van juntes al lavabo, per tant. Eh? Exactament, exactament. I jo en set o vuit, vull dir que no tinc el lavabo que va acabar. Brillant, eh, Pedrals? I a més a més hi ha la cirereta del poema, ja no sabré què dir. Sí, avui el poema és una mica... Mm, eh, es Diu... Forçava el joc d'estrenya més la corda... Com si posant-la recta i en tensió... Donés enllaç un traç de perfecció i no adonant-se que ella ja era morta. Cenyia el franyell amb febre massa forta i el cap, botit, vessava la pressió per tots els orificis d'expulsió. Llengua, faringe i tràquea per la boca, secrecions per la nàpia, com qui es moca, i xerúmens per l'òrgan d'audició, glòbuls penjant de conques sense visió i bunys pel crani, com cercant porta. Per al butxí curós és una droga no veure el reu, Només veure la soga. Fantàstic, Carons. eh? No por. Que, que, que passava por cap. Fantàstic. Pedral, pel cap ha, estat un, ha estat un Nadal complicat, eh? Sí, sí, sí. Brillant, Pedrals, un dia més. El ben sonat. Molt bé. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que